Egy-kettő-három. Egy-kettő-három. Három-kettő-egy. Egy-kettő-három. Három-kettő-egy. Egy-kettő-három. Öt. Huszonöt. Kejfejelcsi. Tégláról téglára, lépésről lépésről. Step by step, brick by brick, oroszul nem tudom, héberűső. Ne kérdezzék, hogy mi történik, én se értem. Ha intenzív osztály lennénk, akkor őszintén remélném, hogy még a Navracs előtt megszólal a Filippo, mert a nem, akkor csak a kis abrus lesz. Végülis ezen a helyszínen többet úgy se jelentkezünk. Egyáltalán jelentkezünk-e minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez egy elhíres. Ez, egy, ennyi megmarad belőlem. nem most kiderül. Kicseng. Nem veszi föl senki. Egy-kettő. Hallom. Nem történik semmi. Semmit nem hallok. Tehát, ha ott is van a Gábor, akkor így integetni tudok neki, de ő nem nézi az adást. Akkor is őt. Most hallasz? Most hallasz. Értem, rövid beszélgetés lesz. Mert... Igen. <gül> jól vagy? Hogy én jól. Figyelj, pont azt mondtam, hogy én régen ilyenkor szétvertem a telefonkészüléket, tulajdonképpen azt is, akivel technikai kapcsolatban voltam, de... Nem ne tudom. Nem, nem. Tehát olyan mértékű a kiszolgáltatottság. Egyfolytában az intenzív osztály jutott az eszembe, hogy Végül is, ha a legvégén a hozzátartozómat, a barátomat, hogy engem életben tartanak, hát akkor, bár ugye, ha gépeken múlik, az már önmagában nem jó, de a Jancsinak való kiszolgáltatottságon, a durációkról beszélgettek, hogy mit kell benyomni a hol. Én őszintén remélem, hogyha egyszer repülőgépen ülnék, akkor a pilótának nem hallanám ezt a beszélgetését a toronya. A te a életedben van ilyenféle kiszolgáltatottság? A technikának kinek nincs. És házon belül? Hát házon belül minél nagyobb és komplexabb tevékenységet végző egy szervezet, annál ki vagy szolgáltató vásoknak, de nálunk szerencsére ebből nem szokott baj lenni. Oké, elmész egy konferenciára is. Jól vagyunk. Tehát, tehát, hogyha az utolsó nap nem kapod meg az utolsó anyagot, ami egyébként szükséges, akkor a tegnap előtti anyag még alkalmas arra, hogy megtartsa az előadást? Nem megyek olyan konferenciára, ahol nincsen kész udácsom. Mert olyan értemben kész, hogy utolsó nap mondjuk két óra frissítéshez nem lenne elég. És hogyha az az illető, akin ez múlik, nem áll rendelkezésre, akkor anélkül, hogy most megbeszélnénk, hogy mi lenne az ő sorsa, akkor nem mész el a konferenciára? De. Biztos, hogy megoldjuk valahogy. Igen. Hát mi is megoldottuk valahogy. Hát ezt most... Így. de már jól fog működni. Nem, de figyelj, nem, nem. figyelj, ha valami megmarad belőlem, akkor megmarad a tévedés kockázatával, megmarad, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nem, nem tudom, még mi marad meg. Fontos, a fontos talantól. Fontos, a fontos talantól, és azt az ünnep, aztán költözünk, mert itt a helyen ez nem folytatódik. Majd elmesélem, hogy miért, de ez nem egy váratlan dolog. Ez, ilyen szokásos, nem tégláról téglára, hanem jégtábláról jégtáblára. És azt hogy mindenképpen akarom neked mondani, hogy volt a kontrollnak egy vacsorája, amelyben a Magyar Marci megköszönte a stábnak a hozzáállását. Ugye én egy ilyen háromnegyed idős vagyok, vagy hatvan százalékos, hiszen nagyjából talán másfél vagy két éve nem, de másfél éve vannak, és ugye én nagyjából nyolc hónapja vagyok ott. Um, Régen volt ilyen felemelő estén, meg hát egyáltalán egy közösség tagjának lenni, én utoljára ezt a Magyar Rádióban éltem meg, és közben eltelt 26 év. Mm -hmm. Ez olyan érzelmi sok, amit nem tudok neked elmondani. Egyetlen ez, ez az kéne. amióta nyert a Tisza, azóta én permanens érzelmi válságban vagyok. Hát érzelmi válságban olyan vagyok, hogy mint Iszland, állandóan vulkánok törnek ki. Úgyhogy szerintem a, a, a, a séta megbeszélésünk az fontos. Majd legyél megértő. Megértő leszek. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Jó van. Vigyázz magadra. Igyekszem. Szervusz. Félypap hey, Gáborral volt egy ilyen beszélgetés. Most nézzük meg, hogy a West polgár kicsönge vagy nem. Hall-e vagy sem. Rengeteg verzió van. Nem csönk Most ki Nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem visszhangzik. hangzik? Nem. Kellene? <gül> Figyeljen, azt. önmunkája, nem tudom, hogy az önmunkája milyen. Ugye én ide 7 óra előtt érkezem, és van egy technikai segítség, akivel én korábban is együtt dolgoztam, és egy nagyon fiatal ember. Uh, és... Még önhöz képest is, pedig önhozzám képest is ember. És ő nagyon sok. Máshoz képes van, igen. De mi értem? Igen. Hogy máshoz képest már nem, igen. De hát egy tizenéveshez képest idős. Mennyi vagy, János? Igen. 26 éves. 27. 27. No, igen. Az egyik másik, másikra egy éve öregedett. És még korábban is dolgoztunk együtt, és az ő megbízhatósága, a hadrafoghatósága az idő folyamán egyre jobban emelkedett, növekedett, az elején nem volt tökéletesen, olyan volt, mint egy fiatal csikó, egy sf végzett operatőr srác, vagy tévérendező srác, aki a szakmát tökéletesen érti, a megbízhatósága az idővel alakult, és most teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva neki, technikailag egy olyan stúdióban, amit egyébként ön is ismer, és ahol utoljára vagyok, mert Hosszú történet, nem biztos, hogy mindenki örülne az összes részletet elmesélném, de mintha a dolog ne lehetne elmesélni, de nincs rá felhatalmazásom. És gyakorlatilag, amikor az ember bejön, akkor ugye abban reménykedik, mint amikor ön kimegy a repülőtérre, hogy 7 óra, 5 perckor indul a brüsszeli gép, akkor 7 óra, 5 perckor elindul. De aztán, hogy fél nyolckor, kor azért felvetődik önben a kérdés, hogy most a repülőtérrel bankon, vagy a repülőgéppel, de teljes mértékben ki van szolgáltatva. Tehát még kifuthat Brüsszelbe, de azért ez még az ön hihetetlen fizikai állapotában is sokáig tart. Én ezt rettenetesen éltem meg. Tehát én olyan mennyiségű telefont vertem szét, technikai okok miatt ugye nagyon sokszor olyan kószerájukban dolgoztam, ahol a dolgok épp működtek. És ahogy múlt az idő, egyre nyugodtabb lettem, ami nem azt jelenti, hogy nem fontos, hanem rájöttem attól, hogy őrjöngök, attól semmi nem változik. De ez a kiszolgáltatottság, ami a Magyar Rádióban is meg volt, de ott azért szinte alig jelentkezett, 2000. október és 2026. április vége között, azért sokszor utolért. Az önfoglalkozásában van ennek analógiája, vagy semmi? Biztos, hogy Tehát az, amikor az ember másoknak kiszolgáltatott? Így, így, így. Olyat, amit ő Á, nem tudja maximálisan, persze. Persze, teljesen más formában, tehát nem technikai, vagy egy számító dolog, a de példa... Igen? Ki ő? Fölveszi? Jó, nem. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. jó. A magánéletem tehát... is zajlik, sajnos a lányom okán, de most itt nem részletezni. Aha, aha. A... Tehát kiszolgáltatott az ember, persze, de politikában inkább mások nyilatkozatainak, vagy mások döntéseinek. Ugye, amit annak idején, egy ides húsz évvel ezelőtt, egy gyakran kifogásoltam, amikor én azt mondtam, hogy momentálja ennek és ennek ezt és ezt a mondatát, és, a, és én mindig kifogáljam. Azt pont ez a kiszolgáltatottság, szerintem, hogy az embernek van egy, van egy koncepciója, van egy elképzelése a politikáról, meg a egyes kérdésekről, amiket ijjekszik, ő maga szuverén módon képviselni, ám de a környezetében vannak mások is, akik más gondolnak, adott esetben sokkal jelentősebb személyiségek, mint, mint én, és az ő nyilatkozataik teljesen eltérítik. Pagátai jelentés, de lehet, hogy az én szándékaim. ez egy nagyon érdekes dolog, és az egyébként, hogy az ember kiszökken a szokott menetből, azok ugye olyan beszélgetéseket tesznek lehetővé, mert ugye 50 papír van előtte, de most egyáltalán nem azt használjuk. Megmondom, hogy ez az én életemben mikor jelentkezett először, és megkérdezem, hogy ilyen, ennek van-e analógiája az ön életében. Eddig követhető vagyok? Igen. Nagyjából nem igazda. de tétel legyen az, hogy nagyjából 1990 89 végéig egy szólamú volt a Magyar Rádió. Ez nem igaz, mert nem volt egy szólamú, de nem volt úgy több szólamú, mint ahogy 1990 után. E, és a médiaháború e, még nem is létezett, amikor ez a több szólamúság, e, ami egyébként azt jelentette, hogy az emberek ugyanúgy megmaradtak, csak elkezdtek másféleképpen beszélni, és olyan korábbi, az életüket meghatározó események jelentek meg az ő riportjaikban, amelyek korábban jel sem mutatkozott. Aztán később ez a háborúval azt jelentette, hogy polarizálódott a Magyar Rádió programja, voltak benne ilyen, meg olyan műsorok, és gyakorlatilag elkezdett megosztódni a Magyar Rádió a tekintetben, hogy már nem egy szólamú volt, és elvezetett oda, csak hogy rövid legyek, hogy előfordult olyan a 90-es évek elején, hogyha valaki a liftben volt, akkor én abban nem szálltam be. Ugyanakkor a Magyar Rádiót nem hagytam el. Kirúgtak, tehát megoldották a problémát 1994. áprilisában, vagy márciusában, tehát nem abban a 129-ben én is benne voltam, de, de ennyi. Ami a kormányban való, vagy a pártban való jelenlétet illeti, e, bármikor az ön életében ennek volt analógiaja, tehát amikor egyszerűen csak olyan több jelentkezik abban a szervezeti egységben, amiben ön van, Igen. hogy a saját helyzetét ebből adódóan másképp ítéli meg, ha kirúgják, az ugye azt jelenti, hogy lemondásra készítették, ilyen nem volt az ön életében. Önként én se jöttem. Olyan volt, amikor, le, amikor nagyon komolyan fontoltam, fontolgattam lemondást. Pont, pontosan ilyen jellegű dolgok miatt, de a, az egyszer volt, a, amit a... elmesélt. É, igen, hát akkor volt, az volt a legkomolyabb, igen. Hányszor fordult elő, hányszor fordult meg a fejében? Az, hogy kilépek ebből az igen. egészből? Vagy... Hát így többször megfordult a fejembe, de valóban egy olyan eset volt, amikor konkrét lépéseket is tettem ennek érdekében. A, ugye, ami, ami nagyon a politikában lehet, hogy az lehet, hogy a, a, a adiózásban is, de ugye elhagyni egy bizonyos szituációt az, az legalább annyira fontos, mint belépni egy szituációt. Sőt, szerintem nehezebb vagy fontosabb. Kilépni egy szituációba, mint belépni egy szituációba. Nem belépni mindenben analóg a szituáció... helyzet, hiszen amikor én kilépek Igen. a magyar rádióból, akkor gyakorlatilag utána elmehetek egy másik rádióba, vagy elmehetek Péknek. Az ön esetében, eh, ugye átmenni egy másik rádióba, vagy átmenni egy másik pártba, azért az, az, az, az mégse ugyanaz. Péknek elmehet. És a Péknek egyébként, vagy mezőrnek, vagy egyetemi tanárnak, azok nagyjából ekvivalensek. Igen, igen, mező, így van. A e valahogy? Csábította-e Igen, bocsánat. Igen, csak hogy ez valóban más, ennyit ennyi akartam, hogy csak mondani. csábította a másik párt? Uh, igen. Igen. Hanyat ír. Igen, csábította Tessék? Most vagy korábban? Hát, korábban, korábban, tehát uh, most azt, azt nem nevezném komolysávításnak, korábban uh, volt igen, volt kifejezetten komoly, uh, még a 2010-14-es időszakban is, sőt volt a 2016. 10 es időszakban is, a 10-14-es időszakban is, uh, és amikor biztos voltam az alatt az időszak alatt is. És ez nem a Fidesz-KDNP volt, tehát nem, nem KDNP. Nem, nem, másik párt. Nem, nem a KDNP. Nem, nem, másik párt. Másik pár. Ugye. Ugye egy focistánál, uh, csak próbálok analógiát találni, de nem keresek. Uh, mi volt az indok? Szükségünk van rá? Nekünk kell egy olyan ember, mint te vagy. Te olyat tudsz, ami nálunk hasznos, Jobban lenne hasznosítható? Közelebb állsz hozzánk kulturálisan, mint ahol most vagy. Tulajdonképpen ez. Nem. Ezek, hát, ezek nem élő beszélgetések, de... vagy ezek levelek? Nem levelek, nem, ezek beszélgetések. Ezek beszélgetések, gesztusok. Mennyire Egy, lepődött így, meg? Tehát, volt, amelyikben meglepődtem, volt, amelyikben nem lepődtem meg. Tehát volt olyan. Uh, ahol, ahol hát azt nem mondom, hogy természetesnek vettem, de, de elképzelhetőnek vettem tulajdonképpen a magát a, a, a közeledést is, vagy a, vagy a, a gesztust is. A, Amikor elment a találkozóra, akkor tudta, hogy erről lesz szó? Nem. Tehát ez menet közben nem. terült ki? Igen, ez mindegyik esetre igaz, hogy ez egy ilyen egyébként baráti beszélgetések keretében betűttek föl, volt, ahol ez kevésbé, vagy komolyan, akkor is komolyan vetődött fel, csak, csak ilyen egyszeri alkalom maradt, hogy mi úgy érezték, hogy, hogy én elzárkózom, el is valójában, de volt olyan is, ahol, ahol ezt több, hogy mondjam, több együtt, nem együttműködés, de több találkozó, vagy mélyebb találkozás is követte. Ami azt jelenti, hogy jön, elment. Én is elmentem rendezvényre, igen, igen. Megbeszélgettem több emberrel. Meg... Kíváncsi volt, vagy kokettad? Kíváncsi, kíváncsi, mindenképpen voltam. Ugye én ebből a szempontból azért talán más. Máshogy más az én hozzáállásom, mint a magyar, fogalmazunk úgy, a magyar politikusok többségének. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy, párt, egy másik párt meghív engem, abban még nincsen semmilyen hűtlenség. Hiszen hűtlenség, elment az, az apró villába, hűtlenség. és ön kis naív. Igen. <gül> <gül> de nem? Igen. Mondhatjuk így is, de igen. Nem, én úgy gondolom, hogy, a, hogy vannak, tehát a normál emberi kapcsolatok akkor is fennállhatnak, hogyha mondjuk párt vagy politikai kérdésekben uh, egy világválat. Igen, lehet, hogy ez, ez egy, egy, egy probléma önnel, hogy uh, ön hajlamos a normalitásra. Igen, én jelentem, hogy civil vagyok a politikában, igen, hát de, ez, meg, igen. Voltam, vagy voltam. Az elmúlt időben egy kicsit romlott. Most azon a hangon beszél, ahogy, ahogy, amilyennel megismerkedtünk. Tehát megmaradt ez a hangja, csak nagyon eltemette. Tehát ön, tehát ön azok közé tartozott elnézés, ez egy hosszú gondolatjel volt, igen? Elment rendezvényre. Elvesztettük. Azért minden nem működhet tökéletesen. Igen. az evidens, hogy ilyenkor korábban mindig a titkosszolgálatokról beszéltek, hogyha megszakadt egy telefon? Hát, azt nem tudom. Szóval ott tartottunk, hogy elmegy nem rendezvényre. Tudom. Igen, és akkor én általában ezzel úgy lenni, hogy engem meghívnak, mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar politikában nekem az a fő problémám, hogyha mondjuk engem a munkásorok nyugdíjas baráti köre meghív, hogy tartsak egy előadást, és én oda elmegyek, akkor a, a magyar nyilvánosságban az a híd, hogy én ott vagyok, de lehet, hogy egyébként egy teljesen külfideses szöveget nyomok, amin egyébként a munkás felháborodnak, és hogy ők kitiltanak az ötödik percben. Szerintem nem az, a, nem az a lényeg, hogy az ember elmegy vagy nem megy el, mert egy politikus lehetőség szerint menjen el mindenhová, hanem azt, hogy mit mond ott. De Magyarországon a, a nyilvánosságban általában az szokott lenni a hír, hogy ki hova megy el. Oké, de korábban ez a nagyobb mértékben tett. De igen, de akkor is az volt a hír, csak én ezt úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem, nem érdekel, el érdekel. Az ellenálló képessége más volt. Igen. Igen, elmentem, részt vettem rendezvényeken, mondtam is a dolgokat, és a többi, amit gondoltam, de, de ez egy, hogy mondjam, egy, egyébként egy akár, akár működő együttélés is lehetett volna. Min múlott az, de, hogy végül is... Uh... Ez egy jó kérdés, ezen gondolkozom, most én is miközben ezt mondtam. Taljában nem tudom, elsod, elsodroltunk egymás mellől, vagy más irány. Mentek tovább talán a dolgok. Vagy van ilyen, amikor nem szándékok alakítják a helyzetet, hanem, hanem események. Volt-e realitás mindegy. annak, hogy jön átpártól jön? ez a szó nemes értelmében? Igen, szerintem valójában nem, és valószínűleg ezért nem ad belőle semmit. Tehát, miközben volt egy, egy kölcsönös. Nyitottságos szintet érdem, ez nálam baráta sem betűdött fel, az, hogy, hogy árpártoljak. Tudja, hogy nekem a Fideszről most mi jut az eszembe? A kettőnk beszélgetése kapcsán? Igen. egy viccet. De. Igen. Uh, találkozik a Kón és a Grün, és megkérdezi a Kón a Grüntől, hogy mond, Grün, miért van üvegből a botod? Mi azt mondja a Grün, tudod, ha elejtem, nem kell érte lehajolni. És én most ilyennek látom az ön pártját, beleért vagy ön nem fidesz hanem KDN nak De Fidesz is vagyok, tehát ez egy kettős akkor, Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP most egy üvegbot. Aha. Megcsontosodott. Aha. De許, igen. hát aztán választópolgárok is így gondolják, ez a születet az eredmény. De ez egy nagyon érdekes dolog. Nekünk van egy élő kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogy ez a meg... Én, én járok orvoshoz. Akkor is, hogyha nincs semmi bajom. Ez mondjuk az, az orvoson is múlik, fantasztikus orvosok vesznek körül. Nem, mindenki de nagyon sok. És csomó dolgot jeleznek előre. Csomó dologgal kapcsolatban azt mondják, hogy nem árt az életmódváltozás. Én először nem veszem komolyan, aztán komolyabban veszem. Hál' Istennek egyik se annyira fenyegető, hogy Adott esetben például mi ne tudjuk beszélgetni. De ugyanez a folyamat az önpártjában vagy az önpártyaiban is megvan. Tehát nem kell ahhoz választás, hogy az ember érezze a csontosodást. Igen, értem, csak a, a választás az, ami legitim módon, minden vitát kizáróan igazol valamit. Jó, csak értsen meg, hogy egy házasságot, hogyha valaki megtör, és elmegy pszichológushoz, vagy elmegy egy baráthoz, akkor azt mondja Tibor, ennek kellett, hogy előjelei legyenek. Igen. És egyébként ezt nem is nem kell, hogy vállás kövesse, meg lehet beszélni, de hoz egy olyan rugalmasság és még egy dolog, olyan szeretet kell. Tehát kell hozzá egy együvé tartozási vágy. Ez Igen. most a politikában a Fideszről, hogy a kdnp ről számomra, aki egy kívülálló, tízes skálán kettesre vagy hármasra halálszik. Ez egy kényszer közösségnek tűnik. Tehát uh, én nem? Elhiszem, hogy én mit érzékelek. Igen, értem, én megmondom, hogy, hogy én hogy látom. Tehát én nagyon sok olyan beszélgetésen veszek most részt, ami, ami nem a nyilvánosság előtt zajlik. ilyen normális. Be, belső, igen, belső közösségek. Ben, és, és szerintem pont ez is mutatja azt, hogy, azt az nem, az nem kockáztatom meg, hogy ez egy szeretett közösség lenne, mert nyilván ez nagyon és meg egy ekkora szervezetnél és mechanizmusnál nehéz is ezt mondani, de hogy van egy nagyon erős összetartozás tudat, ami egy óriási sokkot kapott április 12-én, és most mindenki próbálja értelmezni. Vérmérsékültének megfelelően van, aki ebben, és a nyilvánosság előtt, szerintem meglepően kevesen vannak egyébként ilyenek, és van, aki a többség pedig a belső, belső fórumokon vagy a közösségekben és, és beszélgetve vitatkozva. Ez zajlik, ez most abszolút zajlik. Erre inkább. mondtam azt, hogy én azt feltételezném egy olyan helyzetben, mint a Fidesz-KDNP 2025-ben, hogy ehhez nem kell a választás 2026-ban. Tételezünk. Oké, okay, mondok, egy, mondok egy, egy lehetőséget, nyer a Fidesz. Igen. Attól ezek a problémák, amelyekről én beszélek, épp úgy léteznek, mint hogy veszített. Igen, ez így van. És akkor nincsenek ezek a beszélgetések. A kérdés az, hogy nem tudjuk. Nem. Nem tudjuk biztosan. Azért voltak már beszélgetések korábban is, tehát a Magyar Péter jelenség abból adódóan, hogy ugye Magyar Péter a Fidesz, ha úgy tetszik, a NER belső köreiből lépett ki, azért az elindított egy, egy olyan belső vita folyamatot, amely, amely a, a, a fogalmazhatunk úgy, hogy, hogy ez egy alapvetően személyi jellegű konfliktus Magyar Péter, és a NER között, vagy pedig olyan valami rendszer szintű konfliktus, és ez, ez már egy előszobája volt azoknak a vitáknak, amit most zajlanak. Tehát ezt nem tudom megmondani 100%-os biztonsággal, hogyha a Fidesz megnyeri ezt a választást, akkor nem folytatódott volna, valószínűleg nem folytatódott volna, de lehető valamilyen szinten valami folytatásra lett volna ezeknek a vitáknak. Én értem egy jegyzetet, és ennek következtében utána néztem a történelemnek, végül is ezt a részét egyáltalán nem használtam, de kezembe került a NER nyilatkozat, ami hosszú ideig egyébként kim volt a Fridzsidereben is. Lekerült onnan, de lekerült az összes kép onnan. Tehát most a Fridzsider azt a képét mutatja, hogy legyáltották annak idején valahol Nyugat-Európában. Szerintem nem volt sohasem NER a NER egy vágyálom volt, illetve a NER egy olyan dolog volt, amiből engem kifelejtettek. Felajánlották a lehetőségét, hogy legyek a része, és amikor elkezdett működni, akkor nagyon hamar kiderült, hogy ez nem az én csapatom. És ez a csapat engem soha nem akart meggyerni. Később már ellenségként tekintett. Poloska lettem. Nincs a NER-ben poloska. A Nemzeti Együttműködés rendszerében Senkit nem hagyunk az útszélen, és senkit nem poloskázzunk le. Ezt csak azért mondom, mert ő NER és Magyar Pétert mondott, és amíg Magyar Péter van, addig szerintem NER sose volt. Az egy vágyálom volt. Az a Magyar Péter viszont rosszul volt, a nerv mert... Hát ennek a vágyálomnak. Hogy... Magyar Pétert Magyar Péter sohasem hagyták az útszélén. Sohasem, én sem voltam szerintem ilyen értelemben része a nerv mert én nekem bármilyen pozíciót töltöttem be, az, az nem... Hogy mondjam, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem azok olyan pozíciók voltak, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak. Tehát azok az igazgató tanácsi, felügyelőbizottsági, diáki kell központ vezérigazgatói ezek, ezek, ezek pozíciók, Így. ezek nem pozíciók. Ezek Tehát mondom, pozíció. hogy mi nem voltunk a nerrészei, én az volt. És ebből adódóan voltak már ezzel kapcsolatban viták korábban is, hogy ez, ez a személyes konfliktus, vagy, vagy egy rendszer szintű konfliktus, ami a magyar Péter jelenség. Volt. Az egyik legnagyobb hibája a magyar sajtónak, hogy szerintem ezt már sohasem fogjuk megtudni, mert amikor meg lehetett volna tudni, akkor nem kérdezték erről magyar Pétert, most pedig már nem beszél róla. Ez egy alapvető kérdés. Ha valami engem igazán foglalkoztat, az pontosan Magyar Péternek ez a fajta átalakulása, amivel kapcsolatban az embernek lehetnek morális kifogásai, de ha igazán érdekli a jelenség, akkor mégiscsak a jelenség maga foglalkoztatja az, ahonnan elindult és ahova jutott, és ami természetesen nem a vége, mint hogy a kezdetek se kezdetek, hiszen annak is voltak előzményei, de részint a partizán interjú, részint az azt követő interjúk lehetetlenné tették azt, hogy ezt a folyamatot olyan mélységben lehessen látni, ahol meg lehetett volna ennek az embernek a genezisét élni, ami engem ma is egy tízes skálán tízesre foglalkoztat. De ezt csak halasztó, de nem került le ne a napi rendből. Tehát én úgy gondolom, hogy az, az egészen máig, az események gyorsasága és látványossága, hogy bentegessen az újságírókat, elvonta az újságírók figyelmét is attól, hogy a részleteket elemezzék hogy feltárják, hiszen de az, az, az a, egy. De az ördög az tényleg a részletekben van. És nem csak az ördög. Igen, de, ezt, de ezt szerintem el fog jönni. Tehát amikor már ez lehiggad ez az időszak, konszolidálódik, vagy, vagy kevésbé lesz ennyire bulvárszerűen látványos, vagy botrányoktól hangos, akkor, akkor szerintem lesz olyan, aki, aki akkor begnézik. Tudja, mi van az én lelki szemeim előtt? Hogy egy nem publikus beszélgetésen a fidesz KdMP vezérkara, de akár egy nagyobb társaság meghívja Magyar Pétert, és megkérdezi tőle, hogy mond mi történt akkor. És erről soha senki nem beszél, de mégis létrejön egy beszélgetés, ami mindenki számára adhat valamit, valószínűleg ilyen soha nem fog létrejönni, de mégis ezt jelent Igen, ez jelent Igen, ezt én is valószínűleg megtartom. A szereplőket ismerve, én sem tartom valószínűleg, hogy ez valaha is létrejönnek. De sokat jelentene mind a kettő számára. Reveláció hathatna. adhatna. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Valóság lehet, hogy sokkal próbaid egyébként, mint amit gondolná, hát az ügyben. Szerintem benne van a Moldova. Ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Hogy ez benne van? Vagy Sok ilyen úgy. lehet benne. Biztos, biztos, biztos. Én, szerintem egy nagyon érdekes. A, hogy nekem nekem abból a szempontból is érdekes ez a történet, hogy ha valaki megnézi a 2024-es, első interjúkat, és arra máshogy reagál a Fidesz, akkor én nem tartom kizártnak azt. Tehát azt is mondhatnám, hogyha ez egy, egy, egy olyan, ez Angliában történt volna szerintem, ez az interjú és a, az ezt követő időszak, akkor erre megkockáztatom, hogy az angol pártok és az angol politikusok nem úgy reagálnak, hogy kiválnak, hogy kiszorítják, hogy átolják, hogy kitolják a pártból, meg abból a világból az embert, hanem, hanem úgy, hogy megpróbálják integrálni. Tehát én ezt simán el tudom kezelni, hogyha egy brit konzervatív párt lett volna, és Magyar Péter a brit konzervatív párt hazatájáról, Fogalmazott volna meg ilyen kritikát, amit megfogalmazott, hiszen a kezetkezdetén azt mondta, hogy ő számára ha jól emlékszem rogánattal elfogadhatatlan, de Orbán Viktor az, aki az egyértelmű és legitim vezetője ennek az oldalnak, ugye jól emlékszem, hogy el... Mindenre nem, de szerintem én is így emlékszem. A, akkor, akkor szerintem ő most egy platform vezetője lenne a Fidesz-en hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Nem megint, tudom, ugye vagy, ez, egy, ez tudom. egy YouTube műsor, nem látja, hogy én sűrűn bólogattam, én nem is gondolok Angliára, ő úgy ismeri az angol párt szervezetet, aminek én a közelében nem vagyok, én ezt Magyarországon is el tudtam volna képzelni, és amikor azt mondtam, hogy csontosodás, akkor egyébk egyebek között erre is gondolok, hogy akkor ez a rugalmasság, vagy nevezzük bárminek, nevezzük kelkáposztának, a Fidesz-KDNP-ben nem volt meg. Harag, ugyan nem értem, nem értem, teljesen rossz most a hona, és semmit nem értek e, nem belőle. Hal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem hal? Teljesen. Hívjuk újra, megint elromlott. Jó, János, ez most érted ezt? Értem, csak hogy most az arckifejezése, de csak átmenetileg erre a mai napra, amit ez permanensen van. Ismét, Tülemség. igen. Igen, most, most jobb? Most, igen nem, igen, nem hallottam, hogy mit mondott a Ravit. Jó, csak azt mondtam, mondtam hogy, de hogy, de hogy, de hogy, de hogy erre mond, nem ismerem az angol pár szervezeteket, de erre mondtam az üvegbotot. Igen, igen, igen, tehát a magyar pártoknak sokkal kisebb az integrációs hajlandóságuk, vagy kapacitásuk, vagy lenki a magyar közvélemény sokkal kevésbé vár el, ilyen értelemben hajlékonyságot a pártoktól, hiszen én is hányszor megkaptam azt, hogy gerinctelen vagyok, meg nem tudom mi vagyok, pedig egész egyszerűen csak megpróbálok integratív módon viszonyulni a, a dolgokhoz. Tehát lehet, hogy a, ez nem tudom, ez kulturális, mint a, ez egy pártfejlődési sajátosság, vagy minek következően alakult ki, de szerintem az, a, ha úgy tetszik, radikalizálódott, Magyar Péter, az nagyon sokat elmond a magyar pártrendszer alatt. Egyfelől, másfelől pedig nagyon fontos, amit mondott, az, hogy mit vár el a nép. Ez egy, nagy, ez, ez egy olyan axióma, amiről kiderült, hogy ezért ez nincs mindig így. Mert amíg ön joggal mondja, hogy mit vár el öntől a pártja, minek mi a következménye, egyszer csak ez a fiatalember úgy kezdett el viselkedni, hogy olyan, dolgokat is, olyan dolgokról is megfeledkeztek az ő személye kapcsán, ami régen, nem kellett karaktergyilkosságot elkövetni, az öngyilkossággal volt azonos, és egyszer csak egy ilyen mondabeli, vagy regebeli, vagy ilyen görög mítoszbeli hős lett, akit nem, nem tudott fogni a kard, bármit is mondtak vele kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy ott valami olyasmi történt, ami az elmúlt idők magyar történelmében nem volt, mert eddig mindenkit fogott a kard, ha az megvágta Kövér Lászlót, akkor kövérlászló László vérzett, ha megvágta Kovás Lászlót, Kovás László vérzett, és ha megvágta önt, akkor ön vérzett. Ő nem vérzett. Igen, és ezt nem is értem. Ezt meg kell, mondjam, hogy nem értem. Itt hajlamos vagyok felvetni egyébként a nyilvánoság hivatásszerű munkatársainak nem. felelősségét. Tehát ö, a kezdet a, az, nem azok volt. az újságírók... Igen, igen nem. Csak azok az újságírók, akik kérlelhetetlen, kérlelhetetlen szigorral kérik számon mondjuk az oroszlányi polgármesteren azt, aki azt mondja, hogy milyen szerencsé, hogy nincs Mohamed a gyerekek között, uh -huh. nem tudom, ugye mi volt? Igen. Több napon keresztül tomboltak, tajtékoztak a közben Magyar Péternek ennél klasszisokkal, minőségében, más jellegű személyiség problémái fölött suhantak el Ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert mégis visszajön az, amit mondott. Mert ebben önnek igaza van, az újságírók ezt megtették, és egyszer csak azzal szembesültek, hogy a nép elkezdte kivetni őket, a magyar Péterhez való viszonyulásuk okán. Tehát a nép egész egyszerűen elkezdett másféleképpen viselkedni, ami egyébként szintén jelzésértékű volt, mert valószínűleg azt üzente ezzel, hogy a fennálló hatalommal szembeni érzésvilágokban kisebb jelentősége van Magyar Péter emberi gyarlóságának sem, mint az, hogy ő egyébként sanszos, vagy sanszosabb, mint bárki más volt korábban arra, hogy megvívjon a fidesz -zel. Ez ugyanaz a közvélemény, amiről ön beszélt, csak egyszerűen másféleképpen viselkedett, és hogy ne kelljen messze menni, itt vagyok én. Egyre nagyobb ellenállást éreztem annak kapcsán, hogy nekem Magyar Péterrel kapcsolatban milyen kritikáim voltak, amelyeket máig sem felejtettem el, amelyeket én egyáltalán nem erodáltam és nem tettem kívülre, hanem egész egyszerűen szembenéztem azzal, illetve arra próbáltak engem rávenni, én pedig arra tettem bátortalan kísérletet, hogy amit ő egyébként el akar érni, az fontosabb be annál, mint hogy ő milyen emberi gyarlóságokat követett el, aminek következtében 5 évvel ezelőtt az útjának a harmadán kitörte volna a nyakát. Köszönjük! így műsort csinálni, nagyon nehéz. Haló? Igen, itt van. Nem tudom, önkönül van valamilyen olyan. kozmikus vihar? Nem, nem, hát a kozmikus vihar az azt jelenti, hogy siófoktól, siófokról tartok szexárt felé éppen most. És ez, ez jelenti a kozmikus vihart a magyar telekommunikáció. <gül> nem tudom, meddig voltam hallható. Hogy hihetetlen ellenállást kezdett el érezni. Igen, és aztán utána pedig arra kellett rájönnöm, hogy nekem most a személyes meg vagy fontosabbak, vagy pedig az, amit a nép és az én számomra képviselhet, hogy meg tud eséllyel vívni a Fideszel, és aztán a végén így döntöttem, és ez volt az, amely lehetővé tette, hogy elmenjek a kontrollhoz, és a kontroll fogadott engem, pedig nyilvánvalóan tisztában voltak azzal, hogy tízeskállal nem vagyok tízesre magyar Péter hívő, de fontosabbnak találták az attitűdöt, és idővel, ha nem is győztek meg, rájöttem arra, hogy ha nem is tévedtem, de a korszaba, a szembe ment velem, és én pedig a korszabát, Kénytelen voltam tudomásul venni, illetve annyiban tudomásul vettem, amiben nem utasítottam vissza. Ennyi. Uh -huh. Nagyon Persze. érdekes. Igen, egy nagyon érdekes történet szerintem, egy nagyon érdekes történet. Mert akár, akár e ezt a vonalat nézzük, mi szerint az emberek azért nem voltak kíváncsiak az igazi történetre mert nem az igazi történet a lényeges, hanem az, hogy Magyar Péterben látták azt az embert, így, aki, ez, aki megmutathatja a Fidesz. Ez, akár azt nézzük, hogy a Fidesz, ahogy tetszik, saját maga termelte ki így, ez is azt igaz. az embert, aki Tök mind életes. a kettő nagyon érdekes szerintem. De ez a kettő ez együtt érdekes. van. Itt nem vagy van, hanem így is együtt, van. De, igen, és van, de más-más de értelmezési lehetőségeket, hogy más, igen, más kifutással rendelkezik, ahogy tetszik. Azért az is figyelemre méltó, hogy a a Fidesz uh, uralmának két, nem is a két legkérlelhetetlenebb, de, de mondjuk a, a tíz legkérlelhetetlenebb között lévő, vagy öt legkérlelhetetlenebb között lévő kettő, uh, a, a, a, a, a, a Fideszből indult Hatházi Ákos, aki ugye a Fidesz uh, frakcióvezetője volt Szexárdor idején, és uh, hitű Fidesz politikus volt, vagy nem. Azt Szám, tudom már, és Magyar Péter, aki pedig szintén a Fidesz környékén élt évekig, évtizedekig, és aztán pedig olyan mértékben fordult szembe vele, hogy gyakorlatilag mindez megtesz annak érdekében, hogy le is romboljon be a pártok. Á, éppen autóban van kérdezem, hogy beszélgethetünk-e tovább, vagy bújtsúzzak el, mert egy, egyébként az időre volt. <gül> Egy öt percet még, öt jó. percet még. Ami egyébként a sajtót illeti. Egy személyes ismerettség okán volt az, hogy a múltkori beszélgetésünk bekerült az RTL Híradóba. Önről, önről úgy emlékezett Én? meg a magyar sajtó, mint hogy a Gergő mit válaszolt, ez megjelent a népszavában, és az, hogy mi ketten ja. beszélgettünk, és ez fennmaradt, az épp úgy teljes mértékben kimaradt a magyar médiából, mint hogy kíváncsi vagyok, hogy a mai beszélgetésre reflektálnak-e, miközben azt kell, hogy mondjam, hogy én kurvára meg vagyok sértődve, hogyha egyébként erről nem megfeledkeznek, de az, hogy egy szükközegnek önnel így el tudok beszélgetni, a mai fiala ezt százszor fontosabbnak találja, semmit, hogy a 444-től az RT-en át a magyar nemzetig ezt egyébként gondolják-e átvenni, vagy sem. Ez legyen a magyar sajtó szerkezete. Én azt gondolom, hogy a érdekes, fontos dolgok elhangoznak, akkor annak van jelentősége, és kis a híúságomat a korral előre haladva képes vagyok nagyobb mértékben háttérbe szorítani de mint a példa mutatja az én megjegyzés nélkül, nem vagyok. Tehát a magyar nyilvánosság szerkezete olyan, amilyen azon se ön, se én nem tudunk változtatni. Igen, de én is úgy gondolom, hogy ez, ebből a szempontból szerencsés, mert ha elkezdenénk tudósítgatni, és az én tapasztalatomban ugye az, ezekkel az ilyen félórás, háromnyagórás beszélgetésekkel kapcsolatban az, hogy annyira fals tudósítások születnek róla, ami inkább az újságíró céljainak felel, mert nem pedig a, a megtörtént, dolgok hiteles leírásának, hogy azért időfeszíthetnék köpését. De ez azért nagyon érdekes és visszakapcsolva és tiszteletben tartva az időt és fontos dolgokról beszélve, hogy Magyar Péternek például a sajtóval való viszonya, én azt gondolom, hogy rettenetes. És mégis a magyar Igen. sajtó még ellenzéki korában behódolt neki. Igen, egészen pontosan rossz indulaton a becsicskult. Szerintem klasszikus. Tehát, ami történik egy sajtótájékoztatóján a telex -tel, vagy a 4, 4 azokkal az emberekkel, akik a Fidesztől a leghalványabb autoritár jelzőt is teljesen felháborodva kérik számon, és egyébként aztán ilyenkor pedig fejüket lesúnítva, nekem azt tetszik, nekem mondjam, hogy ez... Mindennél árulkodóbb a kettős mércékről a magyar nép. Ez nem a kettős mérce, ez ugyanazzal van összefüggésben, mint amiről korábban beszéltünk. Ezek és az orgánumok szerint? szintén nem mernek szembe menni a haragjával, és azt tapasztalják, hogyha ők nem csicskulnak be, elsodorja őket a nép, mert annyira fontos Magyar Péter nekik... Igen. Igen. Igen, igen, igen. Én ezt fordítva érzem. Nem, nem. Gondolom, a nézettségben hogy... lehet látni azt, hogy amit a Magyar Péterrel kapcsolat, kapcsolatos kritika, azt a nép jelen pillanatban eleve visszautasítja. Egészen fantasztikus, De... amit Magyar Péter tekintetben produkál. Tehát akkor mégis népi demokráciában élünk. Nem, nem, figyeljen, én most olyan vagyok, mint a Navracis. Én nem bélyegezem meg a népet, egész egyszer, értem, egyszerűen elviseg. csak azt mondom, hogy én még ilyet nem láttam, és próbálom, ahogy ön is mondja, értelmezni, alkalmazkodni hozzá olyan mértékben, ahogy én arra képes vagyok, és a kontroll dicséretile legyen mondva, hogy engem nem könnyű elviselni, de elviseltek eddig. Ugye a kegyfejáncsi nem egy nehéz dolog, ez egy szóló műfaj. A kontroll nem egy szóló műfaj, és elviseltek, sőt, és ezért én ha tetszik, roppant hálás vagyok nekik. Sok. Ilyen nem fordult elő velem 26 év alatt. Ez, ez, ez tényleg egy olyan, és azért örülök a mai beszélgetésnek meg, hogy ennyi izégebasz volt, hogy egész egyszerűen kikerültünk a sokás. és az izéből is egyszer csak elkezdtünk úgy beszélgetni, hogy emberek beszélgetnek. Um, és akkor kiderül arról, hogy kiderül erről is, hogy önt ezért ez, milyen foglalkoztatja. Persze, hát, hogy a bánalom? Persze, persze. Minden nap. Szerintem minden hit, akinek a politikához bármi köze van, minden nap még mindig elemzi, két hét után is, mert, mert rengeteg, rengeteg tanulság. Ez előrelátszódott, hogy ez egy olyan választás lesz, amiből rengeteg tanulság, vagy rengeteg következtetés adódik. Akár milyen eredménye is lesz, mert maga, maga a kampány folyamata is már olyan volt, ami rengeteg kérdést felvetett, és szerintem ezért izgalmas kérdés van még most is, amire az ember ilyenkor gondolkozik. Egy utolsó kérdés, és akkor tiszteletben tartva van az öt perc, ugye elmondta az angol példával, hogy mikor lehetett volna, vagy hogyan lehetett volna másféleképpen viszonyulni, később. Az, az útja előre haladtával, amikor ez kezdett crescendó lenni, tehát nem de Igen. Akkor, Igen. akkor sem merült föl, hogy ezzel valamit másféleképpen kellene kezdeni, mint ahogy egyébként végül is kezdtek vele? Nem tudom. Én nem, én nem vagyok ugye tagja a, a, a döntéshozatal köreinek. Ebből adódóan, ugye, most sose kérdeztek meg, hogy hogy uh, hogyan viszonyuljanak ehhez, vagy milyen stratégia legyen. Én nem tudom megmondani, hogy ezeken a beszélgetéseken bármi alternatívája. És arra esély sincs, hogy bekopogjon és azt mondja, hogy gyerekeknek szerintem ez nem így működik? Vagy a párt nem így működik? Hát lehetett volna, mert vannak olyan kérdések, amiben bekopogtam és mondtam, és volt olyan eredményt, is, nem volt olyan, de nem értem el a leradményt. De ez nem olyan kérdés volt, amiben én bekopogtam volna, és nem, nem foglalkoztam ezt. Önt elgázolta a magyar Péterféle gyors vonat? Hát a darabokra tépett a vonat, hogy mi? Igen, persze. persze. Szintén ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy az egyéni választók jelöltek szerepe. Egy választási rendszer, Igen, hogy ilyen eredmény született. A jövő hét kimarad, mert az május 1 az ünnep, de május 8-el, uh, ha minden igaz, akkor folytatjuk. És nagyon örülök, hogy ismét beszéltük. Kiféle én is. Köszönöm szépen, kérdése, hogy mindig tisztelt valószínű. Vigyázzon Hát, köszönet a technikai hibáért. Ilyen beszélgetés nem jött volna még ha nincs technikaiba. Elnézés János, rosszul a rosszú viselkedtem volna. Halló. Te útközben vagy? Hát ki kellett jönnöm bazd meg, nem tudok kommunikálni. <gül> Te a hálózatom, a, mindenem meghalt. Mindenem. A, a, a izén kívül a mostulok telefonálja, most tudtam beszélni a feleségemmel is, mert van éppen elég gondos, hogy... Most itt majd valahol iszom egy kávét, a, mi az Isten tehát a Facebook oldalam uh, úgy, úgy szűnt meg, hogy csak követőnek tudom magamat, be. követem saját magamat, nem tudok ráírni, nem tudok ízni, nem tudok telefonálni, a hálózatos telefon meg, nem tudom, lehet, hogy itt a torony szart be. Én nem tudom, én nem vagyok ott. Hát én sem, hát egy jó, én sem tudok, csak állok itt, a hülye az meg meg agyvérzést kapok mindjárt, mert ráadásul a Nórával is ugyanaz a cirkuszonban. Ne, ne, ne, nem figyelj, nem adásban van. vagyunk, ne felejtsd el. Jaj, jaj, jaj, jaj, ja, bocsánat, ja. bocsánat. Még bocsánat, mindenkit bocsánat. kibeszélsz. Legalább legal, legal, hallják az emberek, hogy amikor kötetlenül beszélgetünk, figyelj, ez a mai műsor páratlan. Még hallottad a navra csicsot? Igen, igen, igen. Hát Tudom, lassan észélykor jöttem el, uh, uh, uh, 57-kor, és akkor még hallottam abban a csicsot, igen, azt a részét meg Igen, most fejeztük, de szerintem ilyen beszélgetés Aha. a magyar sajtóban fideszes miniszterrel nem készült. Hát ha érek, akkor meg fogom hallgatni elejétől a végéig. Uh, Éreztem a tónusát, nem, nem csak a tónusát, tónus, az egész tartalom, hát, hogy valaki válaszul arra, hogy kokettelte más pártokkal. Ugye ehhez az kellett, hogy teljesen felborult a technikai rendszer itt, és ez, ennek következtében én is elkezdtem másféleképpen viszonyulni az emberekhez. Beleértve, hogy azt se tudtam, hogy nem kell -e az egészet lemondani. <gül> Jó, hát a, a, a, nekem az a része, hogy ki a része, meg hogy van a nel része, meg ki nem a része, meg hogy erről folytott belül az iskózus, meg mit tudom én. Hát, a, na szóval a, a, tíváncsi vagyok Kíváncsi vagyok, amikor a, a, a nagy sokkon túl lesznek. E, mert szerintem igazából fel se fogták, hogy mi történt velük. E, akárki akármit mond. A Tibor se úgy nézett ki. De ma igen. E, kampány vége fele, így, mint van. aki... aki én egyszer megengedtem magamnak azt a nyeglesét, én nagyon szeretem ezt a palit, és nagyon nagyra tartom. És elkövettem azt a nyegleséget, hogy írtam, hogy kértem szépen, hogy nézze már meg, hogy a neve alatt, amik jönnek a, ezekben a messenger üzenetekben, tudod, rengeteget ilyen királtak. És jött mindenféle szöveg, tükre, főre éjjel-nappal, ugye Navracsics néven, meg Kocsis Máté néven, meg egy tudom, milyen néved, igaz, hogy minden üzenet ugyanaz volt, és akkor írtam már neked, hogy Tibor, nézd már meg, végszíves, szíves, hogy mik jönnek a neved alatt, hát ez nem te vagy. Válaszok? Na, Remélem, hogy nem harag... ne, áll, hogy szerintem nem is látta az se, ami kimegy, meg hát nyilván a jött, oda odament. Illetve azon gondolok hogy a személyes üzenet, ne, nem tudom, most, hanem, nem. Nem a Messengerre üzentem neki, hanem a személyes telefonjára, de nem válaszolt. Nem. Hát majd most válaszol. Tehát a személyemben teljesen érdektelen végül is. Ez abszolút így van. Sőt. És ez azért nagyon érdekes, mert közben, ha az ember hallgatja a párt prominensseit, vagy hallgatja, vagy nézi a sajtóját, akkor most éppen visszarendeződést tapasztal, tehát nem azt érzékel így, mintha soktól hirtelen magukhoz tértek volna, és lám, az van egy beszélgetés, amely azt mutatja, hogy azért ez nem biztos, hogy így van, csak az meg nem kötik mások orrára, hogy ez a kettőség végül is hova vezet, ha egyáltalán van ez a kettőség, majd ki fog derülni. Ez mondjuk Magyarország szempontjából nem közömbös. Egyáltalán nem közömbös, amúgy meg azért megint csak megérzem, hogy azért az agraci egy, egy különleges intellektus. A, a többieket még szerintem a, a rémület tartja sok szempontból e, fogva. Olyanok, mint akik betévedtek a Balatonba, és akkor egyszer csak e, azt érzik a lábuk alatt, hogy, hogy már nincs víz, és az első bújába belekapaszkodnak az a bója az, ami már egyébként ki volt. Ezért ebbe kapaszkodnak bele, és ezért visszatértek ugyanahhoz a mantrához. Részben, mert ugye abban reménykednek, hogy a tiszta meg fog bukni, gyorsan meg fog bukni, és, és hogy van nekik revansra, meg visszatérésre lehetősége, lehetősége. Csak ez foglalkoztatja őket. Hát ugye elnéztem ezeket az interjúkat, amiket csináltak, igaz, hogy az interjúk készítői. Sem tették föl, mondjuk tényleg nekem ez a sziátó interjú ilyen értelemben példaértékű, hogy hát mondjuk az újságíró csak azt nem kérdezte meg, hogy egy, mi az, hogy, eh, amivel te is kezdted, hogy Nemzeti Együttműködés rendszer, kettő, mi az, hogy patrióta, meg szuverén, mi az, hogy eh, mi a bajuk a Lisszaboni szerződéssel. Eh, eh, eh, mi a problémájuk azzal, hogy az Európai Unió tagállamai meg akarják védeni magukat egy támadástól. Mi az, hogy, mi, mi az, hogy eh, magyar érdek? Csak az a magyar érdek, nem az a magyar érdek, hogy tényleg béke legyen és azt nem tudják fölfogni, hogy akkor lesz béke, ha egyébként egy nagy közösség tagjaként leszünk. Mert különben ha nem ennek a közösségnek leszünk a tagjai, akkor egy másik közönségé mert mi itt a bolygó közű egy picsányi kis bolygó vagyunk. Hát ha nem az Unió fog minket beszippantani, most nagyon durván foglalkozni. Akkor, Akkor a az orosz. Akkor a Igen. Igen. Hát, és, és, mert, szóval ez a szembenézés, ez szerintem, ez el fog maradni a Fidesz esetében, mert én, én, én talán a tegnapi beszélgetésünkben is, amit csináltunk, a, a, azt tippeltem, hogy jobbra fogják nyitni az ajtót. Sajnos. Jó, én még nem tartok hát, ott. Én ott. Én még ott tartok, hogy, hogy feldolgozás. Tehát, hogy azért, Igen, azért Igen, ahogy én. az ember a szüleit, vagy a szeretteit, vagy a szerelmét, ha az egy igazi szerelem volt, nem tudja elfelejteni egy perc alatt, és átesik a dühön, Igen. a keserűségen, a síráson, a nevetésen, igen, Közelemben igen. van olyan ember, aki a lánya szerelmi bánata kapcsán amiatt agódott, és azt kérdezte tőlem, hogy mondj János ez mennyi ideig tart, és amikor magamból kiindultam, akkor azt mondtam, hogy az én szerelmi bánataim hosszabbak voltak, mint a kapcsolat. Hát igen. A Levicsrej azért nekem is van olyan szerelmi bánata, hogy 16-19 éves, éves koromban szerelmes voltam egy lányban lettene, Feláldoztam érte el a szűzességemet. Uh, egyszer sikerült megfogni a kezét, És most 73 éves vagyok, és hogyha a szerelemre gondolok, akkor a Kati jut az eszembe. Hát most biztos nagyon sokan hallják örömmel a gyerekeid anyjai közül, de... <gül> Jó, hát ez a hely, hát, De figyelj, tudok. figyelj, ez hát, azért, ez nem most van el, Ez azért legendás történet, mert egyszer a Kalipszó rádióban a Vahorn volt a vendégem, akkor még nagyon jóban voltunk, aztán elvesztettem őt és a Vahorn annyira fellelkesült a műsor folyamán, hogy elkezdett beszélgetni arról, hogy kivel, hol a természet lágyölén létesített szexuális Aha. kapcsolatot, és azt elfelejtette, hogy Pomázon, ahol a felesége lakik, illetek együtt laktak, ő ezt közben hallgatja. Ő azt hitte, hogy ezt Pomázon nem lehet hallani. És aztán fogta magát és hazament, és hát azt hiszem, hogy otthon seprűvel, vagy nem tudom, mivel fogadták, Mondta nekem, hogy basz, Jó, meg én nem én... tudtam, hogy ezt ilyen nagy vételkörzetben lehet hallani, mondtam, hogy hát én ne, nem kérdeztem. hát szóval én nem tudtam, hogy a Vahornak van egy ötödik kerületre vonatkozó története, egy pesti története, meg egy olyan, amit Budapesten is el lehet mondani, és hát ezzel szembesült előtegésség. Jó, én nekem ilyen problémám nincsen, mert minden, minden hosszabb kapcsolatomnál mindent elmeséltem, ami előtte volt. Abban a reményben, hogy megelőzzem a retrospektív féltékenységet, ami a lányokra jellemző, ha már egy második. Akkor ezek hosszú, hosszú beszélgetések lehettek? Azok voltak, de egyébként nem tudtam megelőzni a retrospektív féltékenységet. Ez valami, ez szerintem. Ú, ez, Szóval ez kódolva van a lányokban, szerintem. Visszatérve arról, amiről beszélgettünk, részint Ruff Balint, pedig a Tót Péter kapcsán. Azért például ez a Tóth Péter, amit elmondott, hogy ő hogyan győzte meg magát arról, hogy Magyar Péter egy komolyan vehető valaki, és állt be mellé, segítőnek a kampányt illetően nagyon sok mindenre ad magyarázatot, hogy ez a pali, nevezzük Magyar Péternek elnézést, hogyan működött, mint mágnes, és hogyan vonzott magához olyan embereket, akik nélkül ez a győzelem nem lett volna elérhető, függetle attól, hogy a fides egyébként ezekről az emberekről milyen véleménye van. Ah, jó, figyelj, de ugye, ah, igen, én nem, nem, nem, nem néztem ez nem fér beleteglep az életemben, hogy megnézem a Tóth Péter. Nekem annyiban van egy ilyen személyes érzetem, miközben az életben nem beszéltem a be. De hát ugye az édesapja, Tóth Jóska, a 16. kerületi polgármester, jót volt a szocialista párt körül, és aztán mikor kampányfőnök lett, bejelentkezett a telex ha jól említani interjúra, és kérdezte, hogy ő elárulta a baloldal. A most nem akarok én ebben nagyon belemenni, én ezt neki személy szerint, persze ki vagyok én, meg le vagyok én szarva, nem tudom neki megbocsájtani. Mert ha valamit nyugodt, szóval egyáltalán, hogy árult el előtt a baloldal, mivel árult el a baloldal, kivel? Amúgy meg szerintem ez simán csak polgármester akar lenni, hát szóval ez a okmecoló Duma, hogy ő most visszavonult pol e, politikusnak Duma. Tehát adja fölén, igen, az egy dinasztia építés folyik, és tovább nem megyek ebben a dologban, mert egyébként nem láttam az interjú, csak én nekem, mikor Tóth Péter e, neve szóba kerül, ez a elárulta őt a valahol. Ezért hát tényleg nem kíváncsi lennék azoknak a tételek amiben őt a bal oldalára állottak. Volt nem iről beszélni? ha jaj, van annak sajtó és azért azt emléletlen, hogy azon a politikai háttérrel is távoznia kell az önkormányzat környékéről, de itt ez Üzenetek jönnek, vagy mik Nincs kis habcsos? Nem telefonál? Jó lesz. Igen, de, de tulajdonképpen csak azért autózol, hogy telefonálni, tudjál? Hát részben azért, meg most elmegyek és bemegyek kecskemétre, mert muszáj megnézetnem valamit. Találtam egy ismerős, egy barátot, meg kell nézni a telefonomat is, meg bemegyek a szolgáltatóhoz. Hát valamit tudnom kell, a szolgáltatót nem tudom fölhívni. Tehát mégiscsak. csak... Tudom kell, hogy mi a túlóra készülhetek itt el a következő napokban, meg hát a telefonomat is meg kell nézni. Tehát azt mondta, hogy a... eddig is digitális nomád voltál ott a tanya világban. Hát amúgy igen, de engem a Starlink ugye kimentett ennek a Sze-ment idióta. Fél hülye, fél a baromnak a maszknak, a Starlink-je egyébként. Ez hogy olyan, hogy egészen elképestél. A városban Budapesten nem volt ilyen internet soha, tehát ezeken a kábeleken sem. Elköszönök hogy megjött, megjött Kisabrus, és aztán folytatjuk. Nem jött meg? Jó, van rá. rá El, bá, bá. Ölelönt, e, türelem, türelem, türelem. Megjött vagy nem? Na, jó. Ja, nem jött meg, nem jött meg, tehát t -t ja, vettem, jött csak meg. én már nem tudom kiismerni ki magamat. A mai nap ebből a szempontból teljesen anortodox. Figyelj, én azért szeretem az anorthodox napokat, mert az anorthodox napok azok két dologirált, tehát két, két lehetőség van. Vagy üvegbot leszel, és akkor összetörsz, vagy alkalmazkodsz hozzá. Aha, és ha alkalmazkodsz hozzá, akkor elképesztő dolgokra képes, abból adódóan, hogy az ember kijön a szokott formájából, és alkalmazkodik. Egyszer a burukaival volt egy olyan interjú, hogy 84-szer szakadt meg a vonal, közben mások, sokkal is készítettem jut mire nagy nehezen befejeztem a Gáborral a beszélgetést. Um, ugye a technikának való kiszolgáltatottságom az egy tízes skálán tízes, de a tapasztalom a tiéd is az. Abszolút, hát azért rólam, Na, jó, szóval hogy vagy nem finom a szóval köztudomások. Mit akarok mondani? Vajon a van, mi van? Nem tudom. Vagy csak úgy eszembe jutott meg. Nem tudom, Vajon, ő, is, ő is ott az utolsó héten mondott valamit a Tiszával kapcsolatban pozitívan, de nem tudom, igen. hogy a Gáborra. Valamikor hát gyakran pont, összejártunk, ugye... de ez már nagyon régen volt. Hát azért is jut eszembe, mert most a Tisza győzelme kapcsán ahogy tegnap a, a a hazátnak rendetlenül című eszembe jut a múlt. És mondjuk például a Borókai volt a, az egy Legelső áldozata, a, a hogy mondjam, a, ennek a, az Orbán új politikai stratégiájának, ami abban az irányban, ment, hogy na jó, akkor felrúgunk mindenkit, és centralizálunk, és vége van itt az ideológiai pédi, meg politikai pluralizmus a Fideszben, a Fidesz környékén. Igen. E és a, a Gábor volt az első, aki lapátra is került. E e igaz, hogy kapás volt, tehát hogy, hogy mondjam, neked spicre vették, mert ugye amikor az Orbán kihűjtette, hogy akkor hogy, hogy lesz itt a jövő, és ki mindenki menjen az anyába, akkor ha minden igaz, akkor a borókai volt az, ami ezzel kapcsolatban híreket szivároktatott. Vagy így volt, vagy nem így volt, ezt én nem tudom, de minden esetre mindenki a borókai -e. utatott ebben az ügyben, és akkor Spitzre vették. Elköszönöm meg, hogy tényleg megjött a kis amrus, és akkor folytatom, mi pedig beszélgetünk já, két hét múlva. Oké, okay, van, Csokon... Já. Jó reggelt. good. Az elmúlt idők legemlékezetesebb Kejfejancsiának lett a záró vendége iszonyatos mennyiségű technikai volt. Egyáltalán nem volt biztos, hogy ez a mai műsor létrejön. A filippokból összesen 5 perc maradt, és hát ez rányomta a, a bélyegét a navracisra folytatott beszélgetésre, amely szerintem a hazai történetben, ha van iránta érdeklődése, remélem, hogy nem mélem fel rosszul a saját dolgai, mert nyilvánvalóan minden szent maga felé hajlik a keze. Először hallottam valakit, aki őszintén beszélt az elmúlt idők történéseiről, beleértve, hogy a múlt héten még nem volt ilyen, de abból adódóan, hogy másféleképpen közelítettem, mert azt se tudtam, hogy lesz, mű, ilyen nem egyszer fordult uh -huh. velem. Tehát a rendkívüli helyzetek, azok képesek arra, hogy olyan beszélgetéseket szüljenek, ha csak nem visz félre a fülem, amelyek egyébként nem jönnek létre. Aztán a csintalannal beszélgetés ugyanígy folytatódott, mert itt viszont megfosztották az internettől, megszűnt a Facebook oldala. Úgyhogy most ő azért megy kecskemétről, ő a tanya világban lakik, mert, mert szeretném visszakapni a digitális ényét. És önnel kapcsolatban is megvan igen ez az élmény. No. Jó reggelt! Jó reggelt. Ez egy ilyen betegség nálam, hogy izé hallgatok másokat, és ezt a megtaláltam a magyar nemzetben az alapját, tehát beszélgettek a Hír TV-ben a magyar nemzetcik? Nem. Ami egybeveti magát Ruf Bálintet? Nem, nem, nincs Hát, az a kérdés, itt azt taglalják, és ilyen hosszan nem is foglalkoztak az elmúlt időben, hogy rufbálint, aki lehetett, e, még nem az, de fel van ajánlva és el van fogadva a kancellária miniszteri, miniszterelnökséget vezető poszt, ön vajon miért nem lehetett Főpolgármester és hogy mi önök között a különbség. És ezt hosszan táglal, tag, taglalja a magyar nemzet. Ha megnézem, hogy nyilván, ugye én egy nagyon smucim zsigó vagyok, hogy két lapra nyomtatok, de most nincs rajta semmi olyan dolog, ami titkos lenne, ezt odaadom annak ez a három oldaltaklai ezt. Hasonló életutat járt Karácsony Gergély, csak most nem olvasja fel a Rusz részt, korábbi általános helyettesek is, Ambrus, aki a Gyurcsány bajnai korszak egyik meghatározó háttérembere volt. Ön tudja, hogy én egy meghatározó háttérember? Nem ember? voltam meghatározó, de nyilván ez mindig ezek, különben nehéz lenne a cikket. Nyilván, hogy Rúg van most a fókuszban, de attól erre is irányul a reflektor. 2002-től 2010-ig tartó baloldali kormányzás alatt több fontos pozíciót is betöltött a szociális, egyik kulcsembere a néhai kispéter mellett. Ez ide igaz. Így legi. először a Foglalkoztatás, Politikai és Munkai Minisztériumban dolgozott. Ez is igaz. Majd 2003. márciusától miniszteri tanácsadó volt, a szintén Kispéterre bizott miniszterelnök hivatalban. Eddig is igaz. Ez követően 2006-ban és 2007-ben a Szociális és Munkatnyi Miniszter kabinett tevékenykedett. Így 2009-től pedig a miniszterelnöki hivatal vezető miniszterénél töltött be ilyen tisztséget. Nem, nem héttől, de igen. A főnökét ekkor Kis, is Kis Péternek hívták, ahogy akkor is, amikor ugyanezen év áprilisától társadalom politikai szakállamtitkárként dolgozott a miniszterelnöki hivatal irányítójának keze alatt. Kis a 168 órának 2019 novemberében adott interjújában arról beszélt, hogy szürke eminenciá szeretne lenni. De ez a szó szerint idéztek? Igen? igen. Ekkor már tudni lehetett, hogy Karácsony Gergely fővárosi vezetésének tagja lesz. Ez egészen biztos, hiszen ugye októberben volt a választás és utána kért fel. A főpolgármester kis elmondása szerint azzal kérte fel, hogy kell egy olyan az igazgatási rendszert és a politika világát is ismeri. Ez. Ott így volt. Ugye ilyen, hát. Azért, na, magyar nemzet tud idézni más lapoktól, ezt, mert is a Wikipédiát is ismeri ezek szerint. Onnan szedett. Van párhuzam? Vagy a párhuzamot? Nyilván nem, persze érteni vélem a dologot. A, ja, do, a, a, időn... a dolnak El... ugye a jelentősége... A De következő... szerintem nincsen párhuzam a dologban. De hogy akkor felteszem aként a, a, a kérdést, ahogy ezt fel kell igazán tenni. Vajon az, amiben belebukott, vagy nem jött össze? Mi a mi jó kifejezés, válaszolj? Hogy nem lehet-e főpolgármester De 7 a kérdés. ízlés kérdése? Melyiket o, választja? Azt, hogy nem, nem jött össze. Oké, okay, nem jött össze. Az nem-e, azzal van-e összefüggésben-e, hogy akkor a Tisza nem volt olyan helyzetben, mint most, és azt az engesztelhetetlenséget, amelyet egyébként a korábbi nomenklatúra embereivel kapcsolatban kellett tanúsítania, annak ön áldozatává kellett válnia, és ma már egyáltalán nem biztos, hogy ugyanezt megtennék önnel, miközben könnyen lehetséges, hogy azért nem teszik meg, mert nem akarnának kétszer ugyanabban a folyóban lépni, de ki tudja, hogy nem lesz-e valakinek. Miközben azt mondta, hogy a Tiszából szeretne főpolgármester helyettest a főpolgármester, ugye volt ilyen nyilatkozat az elmúlt időben, Vajon kizárt -e az, hogy én már ön ebben az új státuszkomban, amely tényleg más, mint ami korábban volt, a tiszat javaslatot önre, és most nem abban a helyzetben akarom hozni, hogy ön jelölt legyen, mert öntől aztán, ha valami távol áll, akkor végképpen nem. De én azt kérdezem, hogy nem-e ez, ez az-e, ami egyébként Ruf Bálintot és önt összehozza, hiszen Ruf Bálintnak már úgy tettek ajánlatot, hogy közben potensek lettek, akkor pedig ezzel az, ebből a potenciállal még nem rend. Ugye azért nem jó párhuzam, hogy egy biztos, hogy ebben az esetben a főpoggyamester tehet személyi javaslatot, főpolgármester helyettes, helyettesek személyélet. Neki van kizárólag. Nyilván azok a frakciók, Sokortának. akik ebbe szeretnének közreműködni, azok megfogalmazhatják személyi javaslataikat, és ezt a főpoggyamester mérlegeni. Hmm. De eddig is tartottam magam atta, az, és ebben konzekvens vagyok 2024 óta hogy azért nem fogok erről többet tudni mondani, mert soha nem volt nálam a személyi javaslattevés jogköre, Értem. És, nem is, és nem is gondolom, hogy nekem kellene erről beszélni. te nyilván, ahogy megint az interjúkban, kísérletet fog arra tenni, ilyen szempontból ezt a még lezáratlan... Én nem vagyok a tisztel része, és nem is leszek, de attól még én ezt felvethetem. Bárki felvetheti persze, de nem. Tehát ugye azt nem is fogok ebben a jóslásokból belevetni, hogyha is kell. 2026 április 12-e után lenne bármi, akkor mi történne ahhoz képest? Ami Jó, egyetlen egy dolog miatt van ennek jelentősége. Több dolog miatt van, de abból egyet ki azt a korábbi beszélgetésünket amikor ugye ön úgy fogalmazott, de most fejből mondom, tehát ha kell kellem, tegye, hogy egy létező fogpolgármester helyettes status amellett egy főigazgatói státusz már nem indoklott. Ezt tartom, de nem csak itt mondtam, ezt, de ezt máshol is elmondtam, hogy szerintem ez így, így helyes. Csak hát akkor felvetődik az ön személyének, hogy akkor valami igaz, tehát hogy a kokol van a hely a rendszerben. Vagy hát, nincsen hely a rendszerben. Igen. Tehát, hogy szerintem ezek nem olyan dolgok, amik eleve elrendezetetnek kell vennünk. Tehát, ez egy Majd, hogyha Kiderül, hogy milyen konstrukcióban tud tovább működni, vagy működik tovább a főváros, akkor ehhez kell. Jó, én a magam részéről tettem önnek egy ajánlatot, hogy legyen főpolgármester helyettes, miközben nekem erre semmilyen jogosítványom nincs, de attól én még. még hálás tudok e, Nem kell, egy hálás legyen, lehet, hogy kitolok önnel. Nem, nem de. Nem. Látja, hogy mire képes a magyar Nemzet, és aztán elkezdtek ott beszélgetni Velkovics Vilmos segítségével valamikor este erről. Hát ott már nem voltak olyan összeszedettek. Tehát akkor a maga neve az még stimmel, de aztán, hogy valakinek a kormányában, de az ott már ott mind, mind, minden. Tehát amíg összeszedte magát a magyar nemzet, ugyanerre a hír már nem volt képes. De látja, mint szürke, eminenciá... szürke eminenciások nem szeretik egyébként, a napvilágra kerülnek, tehát ez... De rosszul. Én mondtam, de hogy, hogy és értem is, hogy a, mire gondoltam akkor, amikor ezt 19-ben mondtam dologba. Tehát e, nyilván, aki helyettesi posztot vállal, az természetesen ez egy politikai poszt. Kétséges, bár hogyha nagyon kiterjesztőleg értjük, hogy a politika, ki a politikus, akkor mindenki olyan, aki megnyilvánul a politikai ügyekben. Így ebben azért politika tudományi értelmezésben ebben a helyzetben ő is politikusnak számítana. Én igazából azt hiszem, hogy attól akartam megkülönböztetni magamat, hogy vannak a primer pártpolitikusok, ugye a frakciók által, delegáltal, és én pedig ebben a leírásban próbáltam ezt definiálni röviden. Nem biztos, hogy egy jó szó, mert mindig van egy ilyen negatív kommentációja, hogy szülke eminenciás, és mind a két része az összetételnek így magyarázatra szorulna. De annyira azért nem bánom azt a interjúat se Mert hát ennyit a tegnapi napról. Ez a 60 nap, ami most már 60 nap sincs, ugye ez az államkincstár, megfelelő papírokat nyújtottak be, és 60 nap. Uh, ugye én azt jó sejtem, hogy itt nem a 60 napon van ez igazi hangsúly, mert 60 nap múlva az önök helyzete alapvetően nem lesz más, hanem hogy addig történik valami. Hát addig ugye egy új kormány lesz hivatalba lép, és vele meg lehet egyezni. Úgyhogy most mi történt? Április 20-án minisztéri rendelet szerint inkasztózni kellett volna a főváros számlaján 37,1 milliárd forintot. Most mennyi van rajta? minus 50 körül vagyunk. Most ezt most fejből mondom, de hogy mínusz. abszolút több, műzik. mint korábban. Igen, Tehát, igen, tudom, de akkor hat és fél volt lesz, igen, igen, de hát ugye működtetni kellett. És, az, és ezt a, az összeget, hogyha levonták volna, akkor tök egyértelmű, hogy nem tudták volna teljes egészében, ezért sorban álló tételként ott lett volna. Ugyanúgy a számlánkon, mint egy bárkinek a számlája, hogyha levonul a a, a NAV pénzt és nem talál annyit, akkor nyilván ott egy ilyen sorban álló tétel van, bármilyen Bevétel is érkezik, azonnal viszi az adóhatóság, ugye ebben az esetben az államkincset. És ez ugye azt jelenti, hogy bárki is fizet iparőzési adót, az azonnal megy az állam számlájára, és mi pedig nem tudjuk integrálni a fővárost. És mi azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk befizetni, ez jól látható, nem most derül ki, tehát ez évek óta tényleg ezzel a helyzettel küzdünk, levezettük a számokat. Ugye most annyi változás történt, hogy nullám no, nem a magyar államkincstár, értve valószínűleg a politikai döntését a választóknak április 12-én, ennek kelt nagy tehetség, tehát ott az újságban. Ez alapján azt mondta, hogy azok a számok, amikre eddig azt mondták, hogy hát van itt pénz, azok a számok azt mutatják, hogy nincs itt pénz. Először fordult elő ilyen? Hát az biztos, hogy először fordult ilyen az államkincstárhoz, adott volna a halasztást, hiszen eddig bírósági úton tudtuk ezeket elérni. Most jött el odáig a rendszer, hogy Május 13 hiszen akkor a veszélyhelyzet véget ér, és ez a kormányrendelet, ami, ami ez, ez tényleg egy, egy, egy nagy fejszével szétverte a magyar jogállamnak ezt az elemét egészen biztosan, ami visszamenőleges jogalkotással azt mondta, hogy ezek a perek, nincsenek, ezeket a pereket megnyerte az állam tulajdonképpen, nem is lehet perelni, jogvédelmet se lehet kérni. Tegyük azt hozzá, hogy ugye ez egy bonyolult történet, ez egy bonyolult uh, jogszabály, de ennek a jelentőségét Isten igazából az emberek pontosan ebből adódóan nem fogták föl, mert hogy ez ugye pontosan azt mutatta hogy meg, hogy ez az ország mennyire működik, mint jogállam. Hát így van, de erre a szimbolikus jó volt. Azt, abszolút Most, ez nem. május 15 ben véget ér azzal, hogy a veszélyhelyzetet kivezetik, reméljük, hogy ez történik, bár ha, ha nem is. Nem. Ezzel kapcsolatban volt egy nyilatkozat a Magyar Péternek, amiben arról szólt, hogy. Is azért, 30 egyik meghosszabbike... Mert még valami 160 jogszabályt kell egyébként módosítani. Jó, azt nem ezt is akkor. De reméljük, hogy ezt nem fenntartják akkor ezt a jogszabályt, mert azért ez nem. Nem, nem, nem, de tehát valószínűleg a 160 jogszabálynak az egyik. Én. Hát vagy illetően majd érnek a jelzéssel, hogy ne telezülhet, nincsen benne. Ö, nem, hát ez, ez megszűnne, tehát ez a jogszabály, ugye? Ön és Rubálint között van egy nexus, tehát ismerjük egymást? Hát ismerjük egymást, hiszen ugyanabban a korban már voltunk kabinetfőnökök, tehát hogy én azt szóval, a hogy kollégák. És azóta? Az nem. Hát, maximum tévés tudjuk, találkozhattunk, ilyen váltottuk egymást, de nem, nem hiszem. Akkor nagyon fiatal lehetett a Ruf? Hát ő 81-es születésű, 79-es, tehát az akar akkor ró. Akkor mind a kettő nagyon fiatal. Abszolút a 30 év alattiak voltunk. Eee, 30? Alatt. Hát azért a voltam. Igen. Olyan nézegék el... a szülei. Éppként az ön politikai pályáját. Tehát, hogy nem aggódtak maga miatt? Nem. Vagy nem mondták, de nem. Ugye azért 2010 előtt persze most ez, ez a fontos háttérember volt a kormánynak, ez nagyon hízelgő, de azért ez, ez egy ennyi túlzás a dologban. Tehát azért gondolja bele be valaki, hogy 20 pár évesen hogyan lehet az ember egy kormányzati struktúrának hát nagyon fontos háttéremberet. Nyilván 20 pár évesen az ember azt gondolja, hogy nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen tényező a világnak, de azért ezt inkább a generációs ambíció mutatja vele, mint a, mint a valóság, főleg itt utólag visszagondolva. De az, az itt az adatlan, hogy én nagyon-nagyon sokat tanultam abban az időben a kormányzati igazgatásról, meg úgy önmagában az igazgatásról, hogy hogyan tudnak működni a dolgok, hogy Azért ez egy alapvetően ez egy gyártósort, és a legfontosabb feladat a kormányzati munkának, hogy maga a gyártósor, az, az stabilan és hibátlanul működjön, és mellette kell lennie kutatásfejlesztésnek, meg innovációs részlegnek, de azok önmagukban semmit nem érnek, hogyha nem a napi működjük. működés nincsen biztosítva. Ez, ez egy nagyon fontos tudás volt, és legfőképpen ezek a tudásokat utólag értette meg az ember nem 20 éves korában, de nagyon nagy Ugye ez terem. egy hosszú gondolatja volt, hol az ön szerint, hol tud, hol fog beavatkozni a lehendő kormány abba, hogy ez 60 ne, ne legyen aktuális. Ugye itt egy viszonylag bináris a történet, mert ha nem csinálnak semmit, akkor a következő kormány tenné meg azt, amit az Orbán kormány eddig ink a Budapest számláján. Szerintem, hogy politikailag ilyen nincs. Uh, ugye könnyű ezt megoldani, hiszen ez egy miniszteri rendelet, azt a miniszteri rendeletet uh, módosítani lehet, el lehet törölni, plusz kéne, le kéne zárni azokat a pereket, amik folyamatban vannak a bíróságot, Jó jó akkor ez 10 darab per. És ha per nem zárul le, akkor miért helyzet? Az ugye a perekről meg lehet állapodni perenkívül is, és hát nyilván ebben azért nyitottság van bennünk, hogy ezeket a pereket lezárjuk, amiket az állammal, még akkor is, hogyha azt az előző kormányzal szemben indítottuk, nem szeretnénk ezeket továbbvinni, tehát ebben... De ez egy alkupozíció, vagy ez mi? A, persze, ez egy alkupozíció. Tehát a, a végén e, ugye úgy mondták a, az ügyvédek, és a, az a jogi csapat, akikkel dolgozunk együtt, a, hogy azért ez olyan mértékben bonyolultá és nagy összegűvé vált ez a per, hogy ilyeneknek a megoldása csak egyfélek, kétféleképpen tudott lenni. Az egyik, hogy a főváros eh, agyonvágják, eh, és nincs. Ezért ez, ez mondjuk ez földrajz értelme, meg minden szempontban az nehezen értelmezhető. B, a felek megállapodnak, és állnak a nap közösen, mint egy film végén, eh, és a bíróságon okay. jobban okay. adjátják a felénkívül megállapozását. Tegyük különbséget. Az, hogyha megegyeznek, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az egyben a szolidaritási hozzájárulásnak az intézményhez való hozzányúlás is jelenti, mert az egy későbbi aktus, vagy a kettő feltétlenül egyszerre kell, hogy bekövetkezzen? Hát nyilván a perek azok a múltra vonatkoznak, a szolidaritási hozzájárulás pedig a jelenben van velünk, de ugye azért ebben volt egy erős vállalása a most már napokon belül hivatalba lépő kormánynak, még kormánypártnak, hogy ezt a szolidaritási hozzájárulás rendszerét így, ebben a formájában nem fogja fenntartani. E, Igen, egy átláthatóságot a dolog, hogy hol mennek a pénzek. Ez az egyik mondás volt, a másik pedig, hogy a településeknek a képessége. Oké, okay, rendben mondani, de ennek mikor kéne megszületni ahhoz, hogy a következő összeget ne akarják levonni hát a főben ez Július 16-ig. Hát azért ez elég közel van. Igen, de ez politikai akarat keres. Én ezt értem. Tehát, hogyha nem történik, mert ugye, azért mondom, nagyon egyszerű, ha nem történik semmi, akkor inkasszálnak a főváros számláján. Politikailag szerintem az, az a szembeköpése lenne a választói közegnek, főleg a Jogtechnikailag ő mit gondol, hogy az is megoldása, hogy megszüntetik és később döntenek az adott esetben való átalakításáról, vagy van-e az önfejében bármilyen tekintetben? Ugye már beszettek az önkormányzatoktól jelentős pénzt. Tehát a, ugye tőlünk is beszettek inkasszóval, szintén törvényterül 14,7 milliárdot januárban, de a többi önkormányzattól most is valószínűleg szedett be az állam. Ez hát, tudjuk, múltkor beszéltünk is erről. Ugye van, aki nyújtott be kérelmet, Észak ezt befizette. tudjuk, de van, aki meg befizette. De Van, aki benyújtott ugyanúgy kérelmet, mint mi, azokat nem tudom őszintén szóval, ezeket biztos hogy azt egészen biztosan tudom, hogy van azok között, amiket elutasítottak, de vannak, amiket talán szintén jó állítak, mint a fővárosért. De, de történt beszedés. Most a rendszer úgy néz ki, hogy tőlünk ugye beszedtek januárban 11 hetet, 37,1 van függőben. Ez ugye június 16-ig védve van. Júliusban van 11,7 megint, és talán szeptember végén, vagy ősszel van egy 37 milliárd megint. Tehát ez lenne a befizetés. Nyilván mi ezzel a bevételi struktúrával, főleg úgy, hogy egyetlen egy fillért se kaptunk ettől a kormánytól ebben az évben közfeladatainknak az ellátására. Tehát azokra a közfeladatokra, amiket törvény alapján nekünk el kell látni. Idős ellátás, hajléktalan ellátás, közösségi közlekedés, működtetés, csak hogy most néhányat kiemelnek a dologból, ez egy fillért nem jött tő a kormánytól, semmilyen összeg, ezzel esetben elvittek tőlünk pénzt. Most ezt nem tudták, ha ezt elvartak, elvitt... Tessék? Tudták volna, nem akarták. Hát most már nem akarták. Igen. Most már nem tudtuk jogilag, de ugye egész eddig is már az volt a gyakorlat, hogy hiába tudtuk jogilag bevédeni ennek. Megnyomták a gombot, Ég. aztán majd vagy visszaadatta velük a kormány, vagy a, bíró, a, kormány, a bíróság a pénzt, vagy nem Igen. döntött a bíróság, mint hogy a legutóbbi eset. Tehát június 16-ig ebben meg kell állapodni. Szerintem az, hogy azt mondja a kormány, és akkor ezzel tartaná a szobát, hogy idénre felfüggeszti a szolidaritási hozzájárulás rendszerét, és e, bázi egyesével megállapodik az önkormányzatokkal. Most nyilván ezt lehet követősítve csinálni, e, azt szerintem ez egy megoldás lenne. Jövőre nézve gondolom valamilyen mirányba gondolkoznak, hogy valahogy üvegplafonozzák a szolidaritási hozzájárlás mértékét, a hozzáigazat vagy az ipadűzési adóbevételhez. Ez is viszonylag könnyen megcsinálható. Nyilván a transzparencia megteremtése fogkal nehezebb, mert ugye igazán transzparencsel szolidaritási hozzájárlást akkor lehetne veszedni, az egy külön pénz alapként, állami alapként nem mint a nyugdíj alap. Tehát azt egészen pontosan tudja, hogy amikor befizeti munkáltatója, vagy ön maga után a nyugdíjjárolékot, akkor ez a nyugdíjárólék hova kerül, és mi került ebből kifizetésre. És persze nagyon leegyszerűsítettem ezt a dolgot, de többé-kevésbé tudja. A, ugye azt mondani, hogy bemegy a nagy központi kalapban, majd a szolidatási hozzájárást továbbiakban is, és akkor majd mondanak rá valamit a kormány részéről, hogy mire költötték, Valójában ezt csinálta az Orbán kormány is, ettől még nem lenne transzparensebb a rendszer. Igazából a transzparenciát azt tudná megteremteni, hogyha az önkormányzatoknál valami önkormányzati önálló alap, mint a nyugdíj alapszerű jönne létre, amelyre ráültetni valamilyen testületet, aki ellenőrzi ezeknek a kivizetését, ő legitimálja ezt a folyamatot, és meg lehet mutatni, hogy igen, Budapest hatodik kerület, fizetedbe szolidértési hozzájárulást, ebből a pénzből lett egy Ilyen távoltási rendszer kiírva, aminek a végén a libán fán megvalósult valamilyen beruházás. Ezt erre. Most kirebb lépünk, mint ahogy egyébként a beszélgetésben szoktunk, akkor ön mit gondol azokról az önkormányzatokról? Oké, okay, rendben, lesz, múltkor átvettük, hogy nem mindegyik perel, de amelyik befizette, azoknak elvileg ön szerint visszajárna, vagy akkor ez így, így marad, hogy aki nem fizette be, az. Hát, Erre elmondtam azt, hogy meg kell állapodni az önkormányzatokkal. Tehát a, ugye az egészen biztosan, hogy az önkormányzatok már a, mindenki ugyanakkor a arányt, mint mi befizettek már. Tehát ezt mondjuk egy ilyen körülbelül 10, 10 át januárban mindenki befizette a pénznek. Most ehhez hozzáment még egy ilyen 30 Tehát az önkormányzati szektornak a nagy része 40 százaléket a szolgáltatáshozárásnak befizette, ami fölötte van annak a Limitnek, amit az önkormányzati szövetségek elfogadhatónak gondoltak. Ők persze az iparűzési adóhoz bizonyították, és azért tesz így, ezért mondom, hogy ez bonyolultabb, mert a főváros esetében a bevételnek a, a bevételének a nagyon nagy mint 80%-a csak iparűzési adóból származik. Egy más település esetében ez azért sokkal kisebb barányt jelent az iparűzési adó, hiszen őnek van egyéb bevételem, bár vannak építményadói, telekadói, kommunális adói, tehát ő, őnek van már nagyobb adóbeszedési lehetősége, parkolási díja is érkezik Érdemben, érkezik a, a megyi városoknál, Nyilván főváros esetében ez a kerületeknél rakódik le. Tehát ezért van ez a nagyon atipikus eltúlódás a, a gazdálkodási szerkezetnek főváros esetében a többi településhez képest. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a többi településnél helyes volt az, a szolgizatási hozzájárlás, csak azt akarom mondani, hogy Bonyolultabb ez annál, mint hogy most meg tudjam rajzolni, hogy Szeged esetében az én logikámban mennyi pénz járhatna vissza. Ön ismeri Lőrincség ilyet? Nem. Nem. Um, ez szintén kilépés a szokott keretből. Uh, a névdöntése alapján ön mennyire tartja politikailag, vagy akárhogy vagy sehogy indokoltnak azt, hogy immáron egy más politikai felhatalmazás, de az nem az önkormányzatokra vonatkozó, a mostalakuló kormányzat olyan polgármestereket szólítson fel lemondásra, akiket egyébként a mostani választás nem érintett, és akkor András Andrásra gondolok Székesfehérvár polgármesterére. Szerintem, hogy nem lett felszólítva ezt a mondásra. Ebben láttam egy cikket, ami nagyon slendrián megfogalmazása volt, és ebből azt hiszem következett valami nagy félértés. Ugye az volt a cikk címe, hogy Levelet kapott Cserpalkovics András, ami a lemondásra szólították fel. Ha valaki elolvassa rendesen az a cikket, ez akkor nem volt igaz ez az állítás, vagy sem mondott senki ilyet, hanem valóban volt egy Magyar Péter nyilatkozat, amikor megkérdezték tőle, hogy lesz előre az önkormányzati választás, amire azt mondta, hogy ilyennel nem számolnak, vagy nem is gondolkodott ilyenen. Elég Ilyen, most a kormányzással van elfoglalva, de hogyha van olyan polgármester, aki úgy érzi, hogy elfogott művődőle a bizalom, az akkor adja vissza a megbízását. És ezt címeztél néhányan úgy, hogy levelet kapott. Miközben ez ennyi volt a mondat. De a ha jól értelme, a Székesvédő polgármester kezdte el ezt a kört azzal, hogy ő kezdett el nyilvánossága előtt dilemmázni azon, hogy ő van van -e értelme folytatni. Igen, ez, ez kétségtelen tény, de mondjuk azt mindenféleképpen meg lehet állapítani, miközben az ember örül a változásnak, hogy maga az üzengetés, mint uh, műfaj teljesen nem szorult ki a politikai kultúrából. Én ezt nem tudnám igazán hitelesen képviselni, mert én permanensen üzengetek, de én nem is vagyok politikus, nem is vagyok miniszterelnök, és magára emberként, illetőleg műsorvezetőként is, például a barátnám súlyosan megszól emiatt, úgyhogy önmagában Magyar Péternek a stílusától ez nem idegen, hiszen ahogy üzen például Ókovász Szilveszternek, az szintén egy olyan dolog volt, ami azért egy hagyományos, konzervatív, vagyis szabályokat betartó közegben felszítszenést okozna. De azt hiszem, hogy ez a 21. századi politikának a velőre, tehát a közösségi média Ön, ezt... Öntől nem tapasztaltam ilyet. Igen. Ön nem része a 21. századnak. Lehet, hogy mondjuk a része ebben <gül> a tehát valószínűleg a közösségi média meg eltorzítja így ebbe az irányba. számomra eltorzítja a politikát. Nyilván ugye erre azt lehet mondani, hogy hát régen is voltak üzengetések, csak akkor a közvetítőkön keresztül történtek, és nem a nyilvánosság előtt mennyivel transzparensebb, most ezt átélni, hogy akkor Nyilvánosság előtt történnek a felszólítások, üzengetések, levélváltások. Nem, nem tudom, hogy ennyire indokolt-e látványpégséget Ma... tenni a kérdést. Igen. I Igen. Um, maga a tisztagyőzelme, számra teljesen váratlan. Ezek apróságok, mert ugye, amit például az uniós pénzeket illeti, ezzel kapcsolatban megszólalt Karácsony Gergény, de most már 9 óra van, és arról szól, hogy egyszerűen részletesebben kellene beszélni, de ezt nem most kilenckor kor kezdenénk el, de amikor Tóth József, 13. keleti polgármester a Hír 13-nak nyilatkozva azt mondja, hogy vissza kéne. Illetve pontosabban azt mondja, hogy a Magyar, a Margit-sziget státuszának helyreállítását eleveznék el, és fel kell vizsgálni azokat az ingatlanokat és épületeket is a kerületben, amikhez hasonlókat más, te más településeken az önkormányzatok ingyenesen megkaptak az államtól, itt viszont nem. Ezt próbáltam értelmezni, teljes mértékben nem tudom, mert egyszer van a Margit-sziget, és aztán vannak itt olyan, státus, van egy státusz, amit mondatilag én nem értek, de talán nem tud segíteni, miközben nem ő mondta. Két külön történet, Ugye a Margit-sziget esetében az egy szürreális tényleg, hogy ha nagyon megnéznénk, akkor Budapesten 24 kedvet van valójában. Mogy Margit-sziget lenne a... Hát margit a 24 mert ő Margit-sziget az egyetlen, földrehezi terület Budapesten, ami nem tartozik közigazgatásilag egyik kerülethez sem. Ugye régen ez a 13. kerület része volt, most a régen alatt értsük azt, hogy talán 13-ig. e eh, mögött miért? Az állt mögötte, hogy ott akartak építeni egy teniszcentrumot. Ami nem értem. És a, ennek kapcsán a kerület ellenállt, és akkor helyesen, és akkor egyszerűen törvényel elvették tőle. Hát ilyeneket sajnos látunk már az esetében is. És, ezért fordulhat elő, hogy Budapest közigazgatási területén belül egyetlen egy helyen talán három ingatlanra tudunk építményadót kivetni, ez a Margit sziget, mert hogy ez a mi területünkön van közigazgatási kezelésünkben. Nyilván ez abnormális, tehát hogy ebben a sziget az államban, vagy ez hogyan van? De ugye ugye egyetlen egy körülethez tartozik, akkor valakinek kell lennie fölötte közgözgatási joghatóságának. Ezért az ebben az esetben az hát Az állam nem lehet, ezért akkor a fővárosi önkormányzatnál, a. és akkor a fővárosi önkormányzat. Ezért tudtuk bevezetni a tiborszadót annak idején. Ez a Tiborczadó az azt jelentette, hogy mi építmény esetében értékalapú adót vezettünk be, tehát nem a hagyományos nézetméter alapú ingatlanodót vezettük be, nem értékalapút, ezt nevezte el a a meg a és Tibor adónak, hiszen ugye ez lekövette az adott ingatlannak az értékét. E, tehát abban esetben azt is mondhatnánk, hogy ha a Margit-sziget 13. kerethez visszakerülne, tehát visszaadta, haza el, akkor nyilván ebben az esetben megszűnik fölötte a adógyi joghatóságunk, de ezzel együtt meg is szűnne a Tiborczadó, és akkor itt már egy ilyen bulvár címet le is tudtunk gyártani. Jó, míg, miért a második részre kitérnénk, a, a mondat második részre, ami ahogy mondta és ahogy fel is vagy feltételeztem egy más történet, eh, a fővárosnak is lennének ugyan ilyen javaslatai, az önkormányzati miniszter, vagy nem tudom kifelé a tekintetben, hogy Vörös Martitér és egyebek, amelyek korábban. Ezeket meg elvettek? Tőlük? Igen, abszolút. Tehát, hogy azért ez megint nonsens, hogy nem tetszett nekik, amit mi gondolunk, vagy nem tetszett a város, ezért is hirtelen rájöttek, hogy akkor el kell törvényel venni. Egyébként van futólag ilyen, futó. Ő talán június-júliusban lép a hatályba, a hároson a 22. keretben ott van egy vagyonkezelési jogunk, amit szintén törvényben csak egy kisebb figyelmet kapott, de ez az ez év végén tavalyi év végén egy törvénymódosítással vettek el tőlünk. De a Vörös Marcélt, ilyen József, ilyen igen. A, tehát hogy ezek ezek, József ilyen, tehát hogy ezeket mind asztalra kell szerintem tennünk, és... És mi a mondat második része? A Tóth mondatának második része arra vonatkozik, hogy volt egy csomó önkormányzat, aki hogyhogyis nem kapott ingyenes állami juttatást a kormánytól, különböző feladatének ellátására, mert hogy azt gondolta a kormány, hogy helyesebb, hogyha ez az önkormányzatnál van, ez valamiért a fővárosi ellenzéki, vagy ellenzéki vezetés alatt lévő ez nem történhetett meg, és szerintem ebben vannak nekik elképzeléseik, hogy miket tudnának ezekkel az elhanyagolt sors kezdeni. Nem biztos, hogy most új fejezetet nyitnék, mert fontos dolgokról beszélgettünk most ehhez képest. A többi sem kevésbé fontos, hogy a Trafipax, hogy hova folyik, na, fogy a, folynak be a bevételek, hogy vajon a legutóbbi tragédiából adódóan visszajön-e a főpolgármesteri javaslat, ami a gyorshajtásnak a büntetési módját másféleképpen állapította volna meg, ha egyébként azt akkor a Fidesz és a Tisza nem... Söpri le az asztalról, de én ebben most nem feltétlenül kezdődik. De beszéljünk róla, mert szerintem, nem most, te legközelebb szerintem érdemes, hogyha témát választhatok, pár pedig megbeszéltük, hogy van ilyen úgy, Úgyhogy akkor, ha doldonra, beszéljük, akkor beszéljük, legyen ez, ez, vagy legyen bármi, föl van ajánlva, hogy akkor az utolsó rész az, amit ön egyébként... Jó sajtásról beszéljünk, szerintem ez fontos. De mi az, ami az elmúlt hétből önben megmaradt, és nem kérdeztem rá, mert nem is tudok róla, vagy felszíves, hogy... Hát ugye beszéltünk róla, hiszen a, azért nyilván az, ezt a hetet az határozta meg, hogy hétfőn, ugye vártuk, hogy mi történik az inkasszó, nem inkasszú, e, témában, és ez hétfő estére oldódott meg. Tehát hétfőn este 5 órakor jött meg a a kincstártól, tehát akkor tudtuk, hogy, hogy, hogy eldöntötték és, és megjutatóan lezárult, vagy hát Ugye megoldást kaptunk, de a megoldáshoz vezető. Ja, Tétegen már mondtuk, hogy így a papírokat kitöltötték. Igen, ezek szintén jól. Úgyhogy e, nyilván ez volt az egy meghatározó része a, a, a hétnek, e, de most is elkövettem azt a hibát, hogy nem pörgettem fejembe végig, hogy mi, mit lehetne. De szerintem a gyorsajtásról beszéljünk majd legközelebb, ez, ez fontos kérdés. Nagyon második. Nem. Nem. Tehát abban más, hogy ugye egyrészt még azért egy furcsa interregnum időszak van, hiszen az új kormány nem lépett hivatalába, azért politikai értelemben nyilván a jelenlegi kormány meg már nincsen hivatalába. Bár eh, furcsa döntéseket időnként hoz. Igen. De, de nincsen hivatalba. Uh, ugye nem ismerjük még az új kormány, kormánystruktúrát, tehát hogy ön belekérdezett abba, hogy ismerem-e az új miniszter, de nem tudom, hogy az új miniszternek köze lesz az önkormányzatokhoz. Tehát ő lesz az önkormányzati miniszter, hiszen egyelőre csak azt tudjuk hogy egy megnevezést adunk, hogy mi lesz az ő tartutuma, azt nem tudjuk, tehát hogy mi, mi tartozik majd hozzá. Uh, ugye egyelőre egy ilyen kivárás van, de ettől még folyik a munka, jövő hétfőn kedden bizottságülések vannak, önügyeket tárgyalunk, amelyek egyébként a hosszú távon is meghatározóak Budapest számára. Ilyen a Pesti-Fonódó villamosnak, a, ez a Bajcsi villamos elterjednek a elkészültünk menet közben a, a terveivel. Most kellene olyan stratégiai döntést hozni, ami alapján a tervezők túl, tovább tudnak dolgozni, az irányokat meg kell szabni hozzá. Tudjuk már, hogy a Tisztánakik lesznek az új képviselői. Hát ugye nagyon nem lehet, rövid listájuk, tehát ebből viszonylag kizárásos alapul lehet dolgozni. Azt lehet hallani, hogy, és ez nehéz ez cáfolni, hogy a jelenleg két EP-képviselőhöz képest szignifikánsan több EP-képviselőjük lesz a közgyűlésükben. Tehát ez a két laki számukra nyilván ez egy állandósított lesz ebben a történetben. Úgyhogy ö, arra kell felkészülnünk, hogy, hogy ezt kell közgyűlési munkával ennek a feltételeit megteremteni. De nyilván ezt majd ők be fogják jelenteni a kellő időben és kellő helyen, de ha valaki megnézi a fővárosi közgyűlési listájukat, akkor azon szerintem már csak három hely van, és tudomásunk szerint ketten mennek ki a közgyűlésbe és kerülnek be a Parlamentbe. Tehát akkor a három helyből, ha kivesszük Magyar Pétert, akkor marad kettő darab potenciális erő, mind a kettő EP-képviselő, az egyik új András, a másodán lakos Eszter, ők beülhetnek, és akkor, ők beülnek, akkor ezzel feltöltik azt a tízfős létszámot, ami a választók számukra biztosítottak. A kilencedike tűnik a dátumnak, akkor lesz a fővárosnak is az ünnepség, úgy, Sif András. Sif András nem most jön, szeptemberben jön. Most, tehát most nem jön, de lesz egy Nem most nem jön. Tehát így, te időpontot nem sikerült így egyeztetni hát, Sikerült egyeztetni, de nyilván az, hogy a, az pontosan melyik nap, ezt, de nem, nem májusban lesz. És lesz -e semmi Igen. Végül is az a megoldás, hogy a szakszervezetek a saját területük, tehát a saját székházuk előtti területet választották, miután felajánlották nekik a műjégpályát ezzel kapcsolatban? Nem a pályát ajánlották fel nekik. A Városliget ZRT e, jelezte felém múlt hét pénteken, hogy ők készek egy kompromisszót kötni a szakszervezetekkel. Ugye a Városliget ZRT nem mi vagyunk, tehát ez kormány készek egy kompromisszot kötni a szakszervezetekkel, ha ez nekünk megfelelő. Mondtuk, hogy persze nekünk megfelelő, de ez nem mi a szervezők, tehát a szakszervezetekkel állapodjanak meg. Ez nem jött létre ez a kompromisszum. Azt hiszem, hogy inkább már csak időbeliségű, tehát annyira elhúzódott ez a vita, amire már az ügyben, hogy, hogy mely időben nem tudták ezt megoldani. Ezért a Magyar Szakszereti Szövetség május 1-én a Városligeti Fasorban, tehát nem messze onnan, Igen. megtartja a hagyományos majálisát. Meg is hívtak, minket el is megyünk. Egyébként ugyanaznap május 1-én a Városháza Parkban a szakszeretek együttműködési fóruma is tart egy majálist. Ugye ez egy másik konfederációhoz, hozzátartoznak inkább az államigazgatásban dolgozók. Uh, ott is részt veszünk, hiszen a Május vá Városházapark az nyilván egy kicsit a hazai pálya, sőt, az ő pálya. Uh, tehát több maján is, is lesz, mindegyiken ott lesznek a városvezetői. Uh, ez is de mostál, hogy reméljük ez volt az utolsó Május első, amikor a város kiszorították őket. Mert azt gondolom, hogy azért egy ilyen hagyomány egyszer egy évben biztosan el lehetne viselni ott. Uh, nagyon óvatosan kérdezem, mert uh... Ha nem a legelegánsabb módon vártunk el, én egyáltalán nem tagadom meg a város ZRT-vel való együttműködésemet, ez az én személyemtől távol áll, és idegen is lenne. Tehát én ezt nem teszem. Azt kérdezem öntől, hogy az ön fejében 2026 vagy 2027, annak megfelelően, hogy a fontosság is az hogy alakul, az egyébként Vörös Marti tér, Margit de ebben a felsorolásban a Városliget is ott van -e? Hát azt, hogy ennek kapcsán megoldásra kell jutnunk, a, a, ott van persze. Tehát ugye ez most ez egy szürreális, hogy van egy hatalmas terület, amit egy ZRT vagyonkezelt, hogy most lehet, hogy jogilag rosszul fogalmazom meg a definícióját, de hát ő rendelkezik a terület felett, hiszen hozzá kell közszölt használati engedélyebe szaladni. Ebben mindenképpen kellene egy megoldást találnunk. De ez is ott van az a listán. Ami egyébként ennek a szervezetnek az átvételét, vagy nem átvételét, ebben most nem akarok már... belemenni, jó, hogy ez jó, milyen jó, módon jó, helyes ezt jó, megcsinálni. Jó, rendben van. Köszönöm szépen a jövő héttel, nem két hét múlva nagy valószínűséggel, minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás beleértve, hogy ettől a helyszíntől, ahol vagyunk, mert a lehetőséget. Elbúcsúzok, elbúcsúzunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.